Det här är ekonomiekot lördag. Nu vänder globaliseringen till sin motsats. Allt fler tecken visar att vi går mot en avglobalisering av ekonomin i världens rika och fattiga länder. Med andra ord, protektionismens återkomst. Jag heter Britta-Lena Ekström. Niklas Ekdal, debattör och krönikör i dagens nyheter. Du och min kollega här på Ekot, Christer Hillbom. Ni var båda i Davos i förra veckan och såg de stora elefanterna dansa på World Economic Forum. En av dem, det var Storbritanniens premiär, premiärminister Gordon Brown, vi ska höra vad han sa. What we're actually seeing round the world is foreign banks withdrawing from countries and returning to their home base. The amount of capital available in emerging markets declining, developing countries being starved of, of, of capital. So you actually need not just uh, people working together, you need real international cooperation to deal with this problem. Otherwise, you're getting a deglobalization of the world economy, which is something that really is, uh, is not going to help uh, anybody. It will make the recession last longer. So we need that international action Christer Lindbom, vad säger han? Ja, han säger att vad vi ser runt om i världen nu- det är hur banker drar sig tillbaka till sina hemländer- och följden av det är att det blir- Mindre tillgång på kapital för tillväxtländer och det blir rent, rent svält på kapital för utvecklingsländer. Och det här kräver nu att man måste ha ett internationellt samarbete. Gör man inte det så kommer bara recessionen, lågkonjunkturen att vara ännu längre. Det krävs alltså internationella insatser. Och det sa han egentligen inte bara en gång utan upp, upprepade gånger förra veckan. Niklas Ekdal, toppchefen av politikerna i Davos. Hur rädda var de? De var ganska rädda. Många bleka nosar. Alltså det är en allmän känsla av att det inte finns någon längst upp i kontrolltornet så att säga. Och Gordon Brown här, han, han talade ju vackert men på hemmaplan så genomför han ju just den här finansiella protektionismen som han här tog avstånd ifrån. Financial Times till exempel, de utnämnde honom till Hypocrite in Chief, alltså första hycklare. Och det är väl det som är problemet att alla ser nu till det nationella egenintresset i den här krisen, men det gör ju att man binder i sig åt egen rygg genom att strypa kapitalflödena och kanske i förlängningen också en, en återgång till en gammal sorts protektionism då som skulle vara förödande för världsekonomin. Men politiskt är det väl nödvändigt för politikerna att göra det här? Det är ju skattebetalarnas pengar man använder. Det är det som är problemet, att politiken är nationell, men den här krisen är ju global. Och eh, alla de här ledarna de måste ju ta hänsyn förstås till sina väljare som är hårt trängda nu av eh, varsel och krediter som stryps och så vidare och bostadsmarknader som kraschar. Va. Men eh, det som behövs är ju precis som Gordon Brown sa, det är koordinerade insatser för att möta det här efterfrågebortfallet. Och för att se till att vi inte faller tillbaka då i en nationalistisk protektionism. Men tyvärr, de tecken vi ser, de pekar i den riktningen. Ja, det ser vi ju senast den här veckan. Det har kommit ett purfärst nummer av den engelska tidningen The Economist och med titeln The Return of Economic Nationalism. –och det är en, en, ett omslag med en skräckenjagande bild– –över en kyrkogården med text på grafstenarna– –som The Great Depression, Hell ice Protectionism– –och en hand sticker upp ur jorden så får det visa– –att de här begravda idéerna är på väg att vakna upp igen– och Kristel, det var väl precis vad ni såg i Davos? Ja, och är man inne på det här resonemanget just om protektionism så ser man också att det som skulle vara samordnade internationella insatser kanske ändå är det man gör ju på ett sätt ändå. Det är samma typ av insatser och kanske är det på ett sätt också den enda vägen nu därför att det gäller att just nu på kort sikt då, klara en finanskris, att få igång kreditgivningen. Och då måste man kanske just se snävt nationellt för att just sparka igång det här och sen i nästa serien då kommer det här, hur ska man sen då samordna det här? Det kommer ett stort möte i London nu i april ett G20-möte där både stora industriländer deltar och de här utvecklingsländerna, tillväxtländerna tillsammans då kanske man börjar få se i bästa fall några beslut som pekar riktigt just på samordnade insatser för att få tillbaka någon sorts förtroende i hela världsekonomin. Problemet är ju då att lösa de här långsiktiga strukturfrågorna under en Pressen av en sån här akut kris. Man skulle naturligtvis ha haft de här mekanismerna på plats, medan det var goda tider. Va? Till exempel Doha-rundan om frihandel som fanns som en mogen frukt att, att plocka ner. Apropos G20 så hade ju de ett möte i november i Washington och redan där såg man ju illavarslande tecken. Alltså man lovade då att försöka få den här då i hamn och att inte förfalla till mera handelshinder. Men det tog bara 36 timmar så införde Ryssland nya biltullar och sen följde Indien, Argentina, Brasilien och andra länder efter. Så att förutsättningarna nu att komma framåt. När det gäller frihandeln och när det gäller samarbete om de globala finansmarknaderna. De förutsättningarna är väldigt dåliga jämfört med hur det hade varit för några år sedan när ekonomin var god. Bara på en vecka så, så har det kommit ännu fler tecken på att globaliseringen håller på att komma av sig. Fransk företagsskattet tas bort för att få stopp på utflyttning av franska jobb till andra länder. Engelska arbetare strejkar för rätten att inhemska jobb går till engelsmän. Den spanske industriministern Miguel Sebastian uppmanar spanjorerna att köpa spanskt. Den grekiska centralbankschefen vill stoppa utflöde av bankstöd till grannländerna på Balkan. Buy American, säger Barack Obama. Köp inget som du står Made in China på, säger Fredrik Reinfeldt. Alla verkar vara lika goda kolsyklare. Ja, och uppfinningsrikedomen när det gäller protektionism är ju väldigt stor. Man kan göra det här på så många olika sätt. och Ofta under ganska under goda förutsatser. Då, att man eh, har ekologiska eller sociala hänsyn och så vidare. Men eh, kanske ser vi mer av den här typen av protektionism som vi hade på 70-talet. Alltså att man eh, ger subsidier till sin egen industri och förmåner på olika sätt. Eller manipulerar valutakursen och så vidare. Det är kanske ett troligare scenario- än det här som hände på 30-talet- att man reser väldigt höga tullmurar- för det vore ju så uppenbart destruktivt. Jag säger också välkommen till Leif Östling- vd för Scania. Hur känner du av, av globaliseringen? Vi har väl egentligen inte känt av det här annat- än i ett land och det är Ryssland- som har kommit in med mycket tullar- under senaste tiden. Men det är ju så med globaliseringen att i bra tider- då vill man ha globalisering och i dåliga tider, då går väldigt många företag till statsmakterna. Och så vill man ha lite hjälp och så kommer skattebetalarnas pengar in i bilden. Och sedan ser politikerna ja men vi kan ju inte ge svenska skattebetalare pengar. Till enheter som finns i ja, utanför Sverige. Hur borde man göra. Ja, Det, det här är ju ett enormt stort problem som jag ser, med de här stora globala företagen som har växt fram. Alltså vi har globala företag men vi har inte globala regeringar utan vi har nationella regeringar. Niklas Ektal, är det här ett, ett stort problem att politikerna eh, spelar på en halva, alltså inte är globaliserade? Absolut och än så länge så följer ju den här protektionistiska logiken Stödpaketen som Leiföstling var inne på, alltså bankerna, eftersom skattebetalarna går in med så mycket pengar så ställer man krav på att man ska dra oss tillbaka till hemmamarknaden. Bilindustrin är då nästa eh, gren till rakning så att säga. Och risken är naturligtvis att det här fortsätter dels då med krisbranschen men också att det får en egen inneboende logik i den här nationalismen. Att vi till exempel får regeringar som nu kommer till makten de närmaste åren som har en populistisk agenda det, det finns ju prognoser nu som säger att 50 miljoner människor kommer att kastas ut i arbetslöshet och det är klart, det ger ju en enorm politisk chock för att den som blir av med jobbet, då spelar det ingen roll om arbetslösheten är 5 eller 8 procent, utan då är den ju 100 procent. Och det, det ger ett stort politiskt genomslag i hela världen förstås. Jag förstår politiker som har svårt här, som går ut till sina väljare och ska fråga skattebetalarna om den ena miljarden efter den andra. Och, och sedan så säger man, ja, var egentligen tar de här pengarna vägen? Varför ska vi stötta då ett företag? som finns ja, huvudkontoret i Nordamerika eller huvudkontoret någon annanstans varför ska vi stöta den svenska verksamheten och vi har en federation i och för sig av stater i Europa i EU men det är fascinerande att se hur Bryssel och kommissionen nu jobbar med näbbar och klor för att hålla tillbaka protektionismen som finns i de olika medlemsländerna och, och det är ju en balansakt som är väldigt väldigt delikat och tror tyvärr i det korta perspektivet att det kortaste strået drar faktiskt kommissionen. Varför det? Ja, det är så stort lokalt är så nationellt politiskt tryck, och där kommer ju en strejkerna i England nu, som har varit för några veckor sedan förra veckan, där man säger det ja men varför ska du komma in? Utlänningar som tar våra jobb, alltså fri så att säga, utvandring eller fri rörelse av arbetskraft inom unionen, det börjar ju nu ifrågasättas. Och det är ju ett väldigt gott exempel då på så att säga, en lokal nationalism och det är ju väldigt svårt för Brown som dessutom är socialdemokrat att hålla emot det här och, och så säga, kunna få röster vid nästa val. Så den här risken för eh, eh, ekonomisk nationalism som ekonomiskt skriver, den är verkligen uppenbar? Ja, i kristider definitivt, som jag ser. Niklas Ekdal, tror du att EU-kommissionen kommer att förlora på det här? som Leif Östling antyder. Ja, det tror jag. Och eh, det finns ju en allmän risk, en eh, ganska uppenbar risk, att vi får ett scenario som liknar det här som vi hade på 30-talet. Att det blir en överreglering av ekonomin, en åternationalisering. Skillnaden mot 30-talet nu är det att det finns tre gånger så mycket människor på jorden och kanske hundra gånger så stora förväntningar om eh, välståndslyft. Va? Så att eh, framförallt i utvecklingsländer då som missar den här kapital. Flödena, eh, nu, det här är ju ganska åren. dystra prognoser att kapitalflödena stryps till små och tillväxtländer. Precis, det är ju ett första, det är ju en effekt av den här mm. finansiella protektionismen som redan har slagit till. Eh, om det sedan dessutom går ut långsiktigt över handelsströmmarna eller migrationen för den delen som ju också har varit en halvfärdig del av globaliseringen så blir det ju ganska svåra konsekvenser, särskilt då i länder som eh, Turkiet, Ryssland, Indonesien, Brasilien och så vidare. Får det också konsekvenser för företag som. Ja, det får det därför för att eh, levan som en globaliserad företagare. Vi har ungefär 5 av vår avsättning i Sverige på svenska marknaden 95% utanför. Vi har i Sverige ungefär 50 av vår arbetsstyrka är faktiskt inte födda i Sverige. Och vi är ju väldigt beroende av en invandring, en rörlighet på, även på arbetsmarknaden i Europa. Och USA jag välkomnat nu de här måtten och stegen som Brussel har tagit. Och tyvärr konstaterar vi där att det smyger sig in en nationalism nu i de här hårda tiderna som är lite besvärlig. Ja, kan du ge något exempel? Ja, det gäller ju att få människor också kunna röra sig över nationsgränserna för att vi ska få tag på experter, kunskap, även tillgång på... Är det svårt? Men, ja, det är svårt. Sverige har ju inte föregått... Men med är något. det svårare nu än förut? Ja, eh, det kommer att bli svårare med de här strömningarna som är på gång, ja. När det gäller statsstöd till banker och företag, det låter på dig som du tycker att det är nödvändigt. Ja, eh, som det nu har blivit så har det väl gått in i banksektorn väldigt mycket. Och det ser man ju här, ja, hur och vi ser ju också både våra kunder och leverantörer och även oss själva att banksystemet är ju smörjmedlet i, i en marknadsekonomi och vi måste ha ett fungerande bankväsen Vi har ingenting att välja på. Måste vi ha bilföretag som överlever? Ja, de kommer att överleva... Eh, hur som helst. Varför det? Ja, därför att det finns alltid behovet av bilar och mobilitet i ett samhälle. Men finns det ett tecken nu också på att just den finansiella krisen, alltså där börjar man ändå se vissa ljuspunkter att man får igång kreditinläggningarna i, i industriländerna? Ja, det gör man och det har definitivt lett att, som vi ser det, på Sen ungefär strax innan jul och, och det är bättre nu för stora företag mm. under månad Och det här brukar ju då sprida sig till övriga sektorer. Tyvärr så tror jag att vad som kan hända här är ju att vi, man får ju en upräglad kring politik. Alltså det här är liksom det mest fantastiska jag har sett. Jag gick ut ur universitetet för rätt många år sedan. Och läste om Keynes och hans multiplikatorer. Tror du här. aldrig han skulle återkomma? Nej, ja, inte på det här sättet inte. Det måste jag säga. Och för mig påminner det här väldigt mycket om första oljekrisen vi hade, 73-74. Och det var ju då egentligen i västvärlden vi började underbalansera våra budget för att stimulera efterfrågan. Och det gör vi ju nu massivt. Och jag är orolig att politikerna fortsätter förlänga. –att pumpa in pengar i systemet här. Så vi kommer att få en fantastisk inflationsbrasa här om ett par, tre år. Pengarna här går ju ut till konsumenter. Och vad som händer då på en tre, fyra års sikt tror jag. Då har vi kört ner tillverkningsindustrin, tagit ut lager. Vi har bantat och bantat och bantat. Och helt plötsligt finns det alltså pengar ute på marknaden– så får vi då en efterfråga i inflation som kan vara ganska betydande. Politiken håller på att förlänga säger du. Gäller det också Sverige– Ja, jag tror, jag tycker Sverige har varit, svenska regeringen har varit ändå rätt restriktiv och uppmärksam här på det hela. Så vilka betyg får då Reinfeldt och Borg av dig? Ja, jag tycker de har skött det här bra. Regeringsattack på chefsbonus då, vad säger de om det? Ja, men det har jag också förståelse för, speciellt om nu regeringen ska gå in och hjälpa upp banker och banksystemet och sätta in skattebetalarnas pengar. Tar du ut egen bonus för 2008? Ja, det ska vi diskutera nästa vecka, hur vi ska göra med det här. Och för 2009? Det kommer inte att bli någon bonus. Så fungerar systemet vårt. Vi pratade förut om att krediter stryps för tillväxtländerna. Och det oroar dig. Och eh, ni finns ju Ryssland, Brasilien och eh, så kallade brickländer. Eh, vad får du för rapporter från de länderna nu? Ja, jag känner ju Sydamerika väl och eh, de drabbas ju nu av nedgången i efterfrågan av jordbruksprodukter och eh, malmer, mineraler rätt hårt. Men de har ju också ett system som klarar det här relativt väl. Utabett. De har ju varit i ekonomiska kriser, jag vet inte hur länge, men det är de senaste 50-60 år här. Däremot ser man på de här nya länderna som har kommit in ifrån som tidigare var i planekonomin, det kommunistiska systemet. Om man tar då de nya medlemsländerna i EU, valstaterna som ligger oss närmast och neråt och Ryssland. Som egentligen inte har någon tradition och kunskap vad en marknadsekonomi betyder. För ett år sen sa du att Ryssland är er största marknad. och kommer ja. det att bli? Hur ser det ut nu? Ja, det var vår enskild största marknad. och Jag ser i Ryssland idag väldigt mycket av samma signal jag såg 98-99. 1999 De går igenom en ganska ordentlig kris. och Jag tror också i Ryssland att man kommer att få en viss, vissa politiska återverkningar. Det som är intressant i Ryssland är ju att man inför på sidan väldigt höga importtullar bara för några veckor sedan. Och där har det nu varit strejker hos befolkningen mot de här höga importtullarna. För man säger det att vi måste ju kunna köpa västerländska bilar för att köpa de här ryskt bilarna. Ja, det vill vi inte göra för att de fungerar inte. De har ingen kvalitet och då strejkar man. Och det är en annan typ. De strejker ju då mot protektionism och det är rätt intressant. Men är det bristen på erfarenhet av marknadsekonomi som gör att just den här protektionismen griper omkring sig hårdare i, i Ryssland och från ledningens sida? Ja, det är det. Och jag tror inte att ledningen riktigt tar... Man förstår inte hur man jobbar i en global marknadsekonomi och ett globalt finansiellt system. Utan man blandar ihop uh, uh, den biten också med ett antal politiska ambitioner. Och, och jag tror att man kropp i en ganska mycket för sig själv här. Men det är klart att de kommer att lära sig om vi ska sammanfatta det här, eh, avglobalisering, protektionismens återkomst. Hur eh, länge kommer det här att hålla i sig och vilka skador kommer det åsänka? Ja, i bästa, bästa fall så håller det inte i sig speciellt länge. Vad betyder det i år? Ja, jag, ja, i år och kanske en bit in i nästa år. utan Jag tror att så fort julen börjar snurra i de här stora konsumtionsekonomierna, Nordamerika och Västeuropa. Så kommer globaliseringen att komma igång igen. Är det en förhoppning? Nej, det är inte det. Jag tror att det kommer att fungera så. Därför att eh, protektionism har väldigt mycket att göra med eh, den globala handeln. Och ju bättre den globala handeln löper och ju mer fördel man har av det, desto mindre protektionistiska strömningar. Vad är det vi inte vill ha tillbaka? Regleringar. Regleringar. Det vill vi inte ha tillbaka. Och det får vi. Ja, det får vi nu och sen får vi ta bort dem under ett antal år. Tack så mycket. Det är först dig. Tack Christer Hilborg.